Era timpul florilor de Milcea Cărtărescu. Cu vremea ai căpătat statutul de mare putere. Cu trecerea timpului mi-ai împânzit bulevardele de ambasade, consulate și reprezentanțe, iar azi, pe șoseaua dorințelor mele, îți trimiți ochii albaștri ca două mersuri de sursă spălate proaspăt, cu parbrizele înfulecând frunzișul roz de castagne. Ai devenit o mare putere străină. Din Zodiac, sateliții tăi mă fotografiază în mii de poziții, îmi spionează secreția insulinei, iau interviuri până și trusei mele de bărberit și îmi învrajbesc de moarte numele cu prenumele. Vârsta cu sexul, Anotimpul cu trorebuzul, Tiroida cu steaua, Pe când în crivățul de pink floi Îmi beau cu orbi de cafeaua. De acum, până și șoferului tău Mă adresez cu efendi, Până și lustragiului tău Îi dau voie să-mi zică băiete. Îi spun da, Masa, Gulerașului tău cu dantelă. Îi croiesc și-a tale de păr, Rochii de zeci de metri pătrați de vitrină. Vin într-un suflet când lenea ta clopățește. Lasă-ți lumea ta uitată, Așternă un strat de putră peste imperiul tău ieșit ca un coș pe tenul bronzat al amiciției noastre. Declară-mă independent Să mă descurc cu rezervele mele de manioc, patate și tapioca. Convertește-mă în ceva mai puțin dureros. Învelește-mă cu o florească mai caldă. Flutură-ți ca o scânteie electrică și îndoiți genunchiul ca să-mi pot pune în fine pe roate afacerea mea cu ezitări colorate în serile acelea care zice se mai revin. Era timpul florilor, era anotimpul dragostei, era deceniul războiului nuclear, era crima perfectă din zece mâine, Mititei. Era Alibaba și cei 24 de ani. Era pieptul tău gri trecând ca un decibel de rază în zgardă. Era o flacără de magneziu îmbrățișând o petardă. Ai devenit femeie o mare putere străină. Ai devenit marea iubire a plămânilor mei. Ploaia mea te curbează în orice boabă. Apartamentul meu este cutia ta de pantofi. Ție îți trimite în fiecare zi Ura mea, trăndafiri cu bilet. Bretine moartea te iluminează, Imperiu bancar și discret, Cauciucată, zarază.